tak dan di makbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kita teruskan dengan tazkirah dalam tempoh kurang 10 minit ya. Tutuan gua sekalian. Tuan-tuan, perempuan yang Berhormati Allah Ta'ala sekalian uh, Dalam tazkirah yang pendek ini Saya nak bawa Satu dua cerita yang Berbeza tetapi Ianya sama Iaitu Apakah doa yang Lebih utama Kita berdoa di Sekuluh malam yang terakhir ini Dan uh, Cerita mengenai wais al-qarni Dua perkara ini ada kaitan. Satu daripadanya Aisyah radhiyallahu anha istri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ndak sangat bertemu dengan malam al-Qadar." Isi Rasulullah cakap pada suaminya sendiri Iaitu Aisyah Ya Rasulullah Aku nak sangat bertemu dengan malam Al-Qadar Lalu Nabi bertanya Kamu nak buat apa dengan malam Al-Qadar Aisyah jawab Aku pun tak tahu Rasulullah nak buat apa Lalu Rasulullah Sallallahu SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, Sekiranya kamu ayah Aisyah Bertemu dengan malam al-Qadar itu maka banyakkanlah berdoa. Doanya ialah sebagaimana yang kita baca dalam solat-solat tarawih. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Doanya pendek je. Doa ni diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha kala bertemu. Malam Al-Qadar Pada sepuluh malam yang terakhir Berdoa lah Allahumma innaka afun karim Tuhibbul afwa anni. Apa maksud doa ini? Doa ini maksudnya Secara keseruhan Minta ampunkan dosa Dosa-dosa Sebab kita ni teman sekalian banyak dosa Ya Ya maka pada 10 malam terakhir ini kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala dosa kita sedangkan kita tahu Aisyah radhiyallahu anha memang confirm masuk syurga mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Aisyah berdoa juga supaya hapuskan dosa persoalannya di situ Aisyah memang confirm masuk syurga satu lagi kisah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berjumpa dengan Rasulullah dua-dua. Dia kata ya Rasulullah kami nak benar bertemu dengan malam Al-Qadar. Sama macam berlaku pada Aisyah. Nabi tanya pada dua orang ini, dua sahabat ini. Nak buat apa? Kamu nak buat apa dengan malam al Qadar? Kami pun tak awal seluh nak buat. Apa. Nabi beritahu di zaman kamu nanti setelah aku wafat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman tabiin. Zaman sahabat ni sahabat yang sempat hidup bersama Nabi digelar zaman sahabat. Zaman tabiin iaitu orang yang hidup ha, di zaman para sahabat tak sempat hidup di zaman Nabi. Nabi kata Zaman tabi'in itu akan lahir seorang insan Yang bernama Uwais Al-Qarni Umar dan Ali kau pergi cari orang ini yang bernama Uwais Al-Qarni Cari dia Dan minta doa dekat dia Iaitu minta dia doa supaya diampuan kedosan kau berulang Sampai satu tiga Rasulullah SAW dah wafat Zaman tabi'in Para sahabat dan zaman tabi'in Uwis Al-Qarni ni, dia seorang yang miskin Lahir daripada keluarga miskin ya. Ibunya lumpuh Ibu dia lumpuh ya. Dan Uwis Al-Qarni ni, sejak kecil dia dapat penyakit sopa Penyakit sopa Satu ketika ibunya dalam keadaan yang sakitnya dah agak teruk Ibu Ibunya beritahu pada Uwis Wahai Uwis Kalau boleh tahun ni aku nak pergi ke Mekah Nak buat haji walaupun benda pun kau usahlah Wahai Uwis aku nak pergi ke Mekah Uwis dan ibu memang orang miskin Tak ada duit nak pergi Apa nak digandaikan tak ada tanah Lalu Uwis Al-Qarni dapat satu idea Ideanya ialah dia beli seekor anak lembu Anak lembu Kemudian anak lembu tu dia pelera Kemudian dia buat satu pondok di atas bukit agak tinggi Pondok kecil ya? Sedang elok untuk anak lembu duduk atas pondok di atas bukit Lalu Wais Al-Qarni pagi-pagi lagi Dia pikul anak lembu atas belakang dia naik bukit Letak anak lembu atas bukit Petang nanti dia ambil balik buat turun Pikul juga Selama lebih kurang beberapa bulan Uwis Al-Qarni buat kerja macam itu Orang kampung dia tengok Dan dia sangka Uwis Al-Qarni ni Orang gila Kalau kita tengok kita kerja orang gila tak lah. Bawa anak lembu Pikul bawah ni atas Petang, bawa turun balik Pagi esok, tiap-tiap hari Anak lembu tu bukan Makin kecil, makin besar ya, Mula orang kali dalam 20 kilo Anak lembu Lepas tu naik 30 kilo Sebulan naik 50 kilo Tiga bulan naik 100 kilo ya. Sampai Beratus kilo Tak ada dia anak lembu lagi lah Dia lembu betul <laughs> Tapi dia tetap pikul Daripada bawah bukit naik atas Beberapa bulan, orang kampung kata dia gila ya. Kemudian Sampai suatu ketika UIS berjumpa dengan ibu dia Ibu bolehlah kita pergi haji ni. Apa dia buat dia pikul mak dia daripada Yaman Yaman ni, Yaman sampai ke Mekah berjalan kaki Pergi buat haji Anak lembu tadi tak berat mana Ya eh, berat lah berbanding ibu dia Kalau nak angkat ibu dia pun ingat aja. Lembu tu dia 100 kilo Lebih pada tu Dia boleh angkat Tapi dia dukung mak dia berjalan kaki daripada Yaman Pergi ke mana? Pergi ke Mekah Beribu batu kilometer Bayangkan Buat haji, tawaf Kaabah Sa'i, pergi ke Arafah mina, semua sekali dia, dia dukung mak dia Dukung mak dia Balik haji jalan kaki Daripada Mekah, balik ke Yaman, jalan kaki Dia dukung mak dia Ya, Dia sampai ke Yaman, mak dia Tanya kat dia, wahai Uwis Masa tu buat haji, boleh kau doa Apa di depan Ka'bah. Uis jawab, "Wahai ibu, saya berdoa supaya dosa ibu diampunkan oleh Allah Taala dan ibu boleh masuk syurga." Tapi ibu dia kata, "Engkau doa doakan aku, engkau tak doa bagi ringkas diri." Tak apalah mak dia kata, "Tak apalah ibu. Kalau ibu reda akan perbuatan saya, saya juga akan turut masuk syurga bersama ibu." Lepas pada tu, ibunya wafat, meninggal dunia. Uais Qurangan lalu dia bermusafir ke Madinah Al Munawwarah. Sampai sampai Madinah, zaman tu Nabi SAW dah wafat. Dia terus berjumpa dengan Umar dan Ali radhiyallahu anhuma. Dia kata, "Aku disuruh oleh Nabi." Macam mana Uais Al-Qarni dia tahu Nabi suruh dia? Sebab tu Uais Al-Qarni dia katakan seorang nabi dan ada ulama kata Uais Al-Qarni adalah seorang wali. Dia kata Rasulullah seujung pengkau, betul dia kata. Kata sedang Ali dan sedang Umar. Wahai Uis, aku nak minta berdoa kepada aku. Tolong doa kak aku, ampunkan dosaku. Lalu Uis Al qarni berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaak wal jannah, Wa wana'uudhukka min sahatik wal naf. Allahumma innaka 'afuun karim, Tuhibbul 'afwa fa'fu fa 'anna. Doa yang sama yang Nabi ajar pada Aisyah dalam satu kisah tadi dan doa yang dibaca oleh Uwais Al-Qarni dia doa kepada dua orang tadi Ali dan Sayyidina Umar, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Sedangkan dua orang tadi Sayyidina Umar dan Sina Ali dua-dua sekali dia kan la ilaha illallah basyiruna bil jannah. Memang confirm dua orang ni masuk syurga Tapi mengapa Nabi suruh Umar dan Ali Pergi jumpa WSK ni minta doa Kenapa? Persoalannya ialah Kita yang bukan Nabi Bukan wali Orang biasa Apakah kita memang kena berdoa? Di sebelum malam yang terakhir ini Kita ambil peluang berdoa pada Allah Ta'ala Diampunkan dosa Mengapa Nabi dua-dua ni Dalam dua situasi Supaya diampunkan dosa Nabi tu tak suruh minta benda lain Pada malam Al-Qadah Minta kaya, minta apa, minta camah cawangan ke apa Tak kira lah Whatever ceramah, betapa pernah minta doa. Tak, mintanya ialah Minta diampunkan dosa Senada confirm Tiga-tiga manusia ini Aisyah radhiyallahu anha Dua orang sahabat Nabi yang istimewa Masuk syurga confirm pada hari kita sekalian, kita kena berdoa Berdoa sepanjang masa Sepanjang malam Bangun malam dan lahyang Beribadah Ya Mudah-mudahan kita bertemu pada malam al qadar Ya ha, Itu harapannya Kemudian Kita mencari malam, bukan malam mencari kita ya? Kalau malam mencari kita Sekarang ni orang duduk cerita semua Malam al qadar sebab duduk duduk malam Sepuluh malam terakhir Maka kita yang mencari malam itu bukan malam mencari kita. Maka tuan-tuan sekalian Itu saya sekarang ni ya sebagai terakhir ringkas pada malam ini. Sebab kita ada mati lagi sekarang ini. Ya, aku ulu kauli hajar. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.